דברים, פרק ל. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך אדוני אלוהיך שמה, ושבתה עד אדוני אלוהיך, ושמעתה וקולו ככל אשר אנוכי מצבך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך.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 ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. ונתן אדוני אלוהיך את כל העלות האלה, על אויביך ועל שונאיך אשר הדפוך. ואתה תשוב, ושמעת בקול אדוני, ועשית את כל מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, והותירך אדוני אלוהיך, בכל מעשי ידיך.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 לא נפלאת היא ממך, ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, לאמור, מי יעלה לנו השמיימה, ויקחה לנו, וישמיענו אותה, ונעשינה. ולא מעבר לים היא, לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחה לנו, וישמיענו אותה, ונעשינה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ראה. נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, ולשמור מצוותיו, וחוקותיו ומשפטיו, וחיית ורבית, וברכך אדוני אלוהיך, בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. ואם יפנה לבבך ולא תשמע, ונידחתה. והשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם, הגדתי לכם היום, כי עבוד טוב ודון. לא תאריכון ימים על האדמה, אשר אתה עובר את הירדן, לבוא שמה לרשתה. העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ. החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים. למען תחיה אתה וזרעך. לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקבו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם.